Ik ben ni kwamba goed als ik ben. Ik ben niet zo goed als ik ben. Ik ben wa zo ya habari ik ben. ya kiswahili ambayo tunakuja goed kwa ik ben. Tani ben niet zo goed als ik ben. Ik ben karibu zo goed als ik Kiongozi je een telefoon hebt, kun je wizara telefoon gebruiken om een telefoon kwa maken met een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon, za Zitakazo toka punde tu katika kitabu kipya Zitasimamia kila mtu kutoka mundo wa utunzaji Hadi mfanya kazi wa kiwango chajiu Na zitazingatia zingatia hata adhibu kwa watakao kiuka kanoni hizo Watu wanahudumi wana ofisi ya jamii inayoshulikia upimaji wa alithi Wanangunchia ofisi hiyo kutoka na na vile Wanawamba pesa yani la katika utekilezaji wa huduma hizo Kuna haya bila shaka na mengine Punde habari kamiri, msomaji ni Jerome Akizimana nikisaidiwa na Francois Kimana Karibuni. Leo isanganiru ni kiboko yao. Tufungwe tarifa ya habali hii katika sekta ya uchuzi. Kiongozi wa tarafa Mujinga Medemi Sago. Ana yomba wizara inayo simamia biyashara kupokia takribwa nitani laki moja na ishirini. Zanafaka mbazo zili kusanyiwa katika tarafa hiyo kwa uhifadhi bora wake. Sababu pale mavuno hayo yalipo banaweza kuharibika kama vile kuoza. Katika wizara husika wanaeleza kuwa maandalizi ya ili waweze kupokia mazao hayo kusudi ya siharibiki habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu Pierre Claver Barundi kutoka Mkwani Mujinga. tukiendelea na taarifa ya habari hii ni kwamba katika sekta ya kijamii watu wanaohudumiwa na ofisi ya jamii inayoshughulikia upimaji wa ardhi wananung'ikiwa ofisi hiyo kutoka na vile wanaomba pesa yani murungura katika utekelezaji wa huduma zao. Baadhi ya wahalisi wa wanaeleza mara nyingi wanaombwa rushwa iliyopokati ya 10,000 hadi kufikia 50,000 kiongozi wa na waonye wale wanaomba pesa kwa utekere wa huduma hiyo kwamba huku akiwonyesha kuwa huduma hiyo ni yabure na wasioweza kuzingatia hilo bora wa... wa... wa... wa... waji uzuru nilipoti yake Aleksinda Ilagije inasoma studio nina jamarivya na engenda kumana wanaounda kamati husika na kupana mashamba na kushirikia mikogoro ya ardhi katika tarafa la Rugombo mukwani kibitoke huwa wagitoza laia wenye nia ya kuorodesha ardhi zao ushuhuda kutoka eneo la tukio unaeleza kwamba huwa wanatoza kitita kati ya 2010 na 2015 salafu za Burundi laiao wanaeleza kwamba watu ambao wanatendewa haki ndio ambao wanatozwa pesa hizo kwa hali ya Katibu talafu la lugombo ojiliberi mani lakiza Anataadarisha wanamemba wakamati hiyo kuwa Ni marufuku kuomba pesa laia wanajukumula kuatendea haki Agitowa onyo kwa wale ambaho watapatikana na atia Wagitozo pesa hizo kwamba watachukuliwa vikwazo bwana mani lakiza anakikisha kwamba pesa elfu moja ndizo zinazoruhusiwa Ili wanaounda kamatio wapate na ya kuafikisha eneo la tukio Kutekeleza wajibu hao akidadisi kwamba pesa hizo zinaripiwa kupitia mfumo wa banki Aida katibuwa Butalafa la lugombo anawatadarisha pia viongozi tawara kwa angazi za vijiji ambao huwa wakidileleisha muenendo potofu wakuomba murungura kabla ya kusaini nyalaka za watu wanaonunuwa mashamba kialari. Kiongozi huyo anaaidi kwamba atawajibika kikamilifu kupiga marufuku tabia hiyo potovu akiwatuliza nyoyo wakazi wamukua chibitoke kwa ujumura ambao wanayo mizozo usika na alidi aki dadisi kuwa Tosari hizo, tapatishi wa maridawa kabla ya mwaka hua rufumbiri 21 kufikia tamati. Shukura ni jamalithia nengenda kumana. Tukiendere na tarifu ya habari katika sekta ya jamii ni kwamba baadhi ya wakazi wa tarafa muhanga katika mkua waka yanza na tarafa ruhodoro mkua ni wangozi Ambao walijumuika katika ziama vile vile, zao na vijana makundi tofauti ambayo ni pamoja na wali ambao hawakusoma biliki mo wasi chana wali ozaliyekwa wadiyana na wale mavo wanasema kuwa kioango cha wachamayisha kiri imarika baada ya kupata da kutoka shirikara Christian Aid kwa ushirikiano na wachuo kikuu changuzi haso katika sekta ya kilimo waliyasema hiyo jumatatuhi katika mdimkuwa mkoba kyanza. Katika warisha juu ya ufufuaji wa miundo ya ndani na utaratibu wa usalama wa chakura katika tarafa za mikoa ya Kayanza na Ngozi. Ni tarifa tulioagiziwa na Patrick Nsengiumva ripota wetu mkwani Kayanza. Tukiendelea na tarifa ya habari hii katika sekta ya utawala kanoni mpia za maadili kwa watu wa huduma za athia. Zitakazo punde tu katika kitaputia. Kita, Zitasimania kila mtu kutoka munda wa utunzaji hadi mfanyakazi wa kiwango cha diu na zita zingati yahata di bukua wali ambawata kwa kiuka kanuni hizo ni matamchia kiamsa msaidizi wa wazili wa Afya jumatano hii katika sem na usibiti wa sem ya usibiti shaji wa nambali hii na wadauata katika wanda wa Afya doctori onesfor nini zigi la kuwa ni Ita, Hii italeta manufaa zaidi haswa kwa mba, hakuna mfanya kazi atakaezu bate na atakaapokuwa kazini. Tumsikilize anakarimaniwa katika luha ya kiswahili na muenze tumoyi za misago. Punja za mahindi zilzonu nilua na serikali na kukusanyo tarafani muhinga zinaifadhiwa kwenye gala ambazo hazistahili. Katibu tarafwa muhinga amede misago anaufia kuharibika kwa punja hizo za mahindi. Kiongozi huyo anaeleza kwamba hata kama walinyunyiza dawa ili kulinda mahindi hayo yasivamiwe na wadudu ishara za kuharibika kwa punja hizo za mahindi tayari zimeanza kuchomoza kiongozi huyo wa utawala anataka wizara biashara kuarakia kuchukua punja hizo za mahindi ili kuipuka hasara ame sago anabaini kwamba kumradi habari ambayo tumeomba na, naona sio ambayo tumepewa lakini habari hiyo acha tuirudie ya wakazi wa tarafa Muhanga katika mkoa ya, wa Kayanza wana ruhoro mkoa ni wanasema kuwa ambao walijumuika katika Kumuradi tena, ihabari na enyewe naona sio yenyewe ambayo tunataka kusoma. Tuiznudiria sasa ni habari ya uchuhuzi na yosema kuwa kiongozi tarafa ni Mujinga, medemi sago, anayomba wizara inayo simamia bjashara kupokea takriba ni tani raki moja na ishirini zanafaka ambazo zirikusanyikiwa katika tarafa hiyo kwa uhivadhi bora wa kiasababu pale mavuno hayo yalipo lipo ya kuharibika kama vile kuoza katika wizara husika wanaeleza kuwa mandalizi ya naendelea ili waweze kupokea mazao hayo kusudi ya kuharibika. Ni habari ya Pierre Claver Barundi inasoma studio ni na Moyi za Misago. Punja za mahindi hizi zilizononiliwa na serikali na kukusanywa tarafani Moyinga zinahifadhiwa kwenye ghala ambazo hazistahili. Katibu Taraf wa Moyinga Ahmed Misago anahofia kuharibika kwa hizo za mahindi kiongozi huyo analiza kwamba hata kama walinyuzea dawa ili kulinda maindi hayo ya sivamina wa dudu ishara za kwaribika kwa punja hizo za maindi tayari zimeanza kuchomoza kiongozi huyo wa utawala anataka wizara biashara kuarakia kuchukua punja hizo za maindi ili kuipuka hasara amedemi sago anabaini kwamba ghala ambazo zinaifadhi mapatu hawa ya maindi hazitimizi vigezo Katika wizara abiyashara, wanasema kwamba wanajipanga ili kupokea mazao hayo ya mahindi. Tarafa ya muhinga peke, tariku kusanya takriba ntani miamoja ishirini za punja za mahindi. Lejo Isanganiru, nikiboko yao. Kwa saa 7 na dakika 33 katika studio za redio Isanganiro tuendelee na tarifa ya habari hii katika sekta ya uchuzi baadhi ya wauzaji wa, wa bidhaa za Brarudi wanalalamika wanalalam, wanalalam kutofuata orodha zilizorodheshwa ili kusaidia usambaji bidhaa za vinyo vya kutengenezwa na kiwanda Brarudi kwa uzaji wa jumla na wauzaji reja katika mkoa wa Chirundo wauzaji hawa wanadai pawe na usambaji wa bidhaa kulingana na mahitaji ya kila mmoja kwa sababu wauzaji wa, wa jumla wa leo na wenyewe wameanza kuuza chupa kwa chupa viatu habimani na kiongozi wa tarafa anawatolea wito wanaohusika na usambaji wa vinywaji kutoka kiwanda brarudi kuzingatia orodha kama walivyoelewana katika mikutano na kiongozi wa tarafa jihanga ni Bubanza anaonya wakulima wa mpunga ambao wanaendelea kufanya kazi zao za kilimo katika mashamba yaliyo kwenye upande wa pili wa barabara ya taifa namba 5 Bujumbura-Tibutoke nia ya, ya hatua hii ni kuzuia ma mafuriko kama yale ya msibu wa msimu wa B ambayo yalisababisha uhalibifu mwingi leo ndai Saba Anafamisha pia kuwa mundo mungine unaendelea kwa wale wanaolima katika eneo la jamii upande wa Rukoko aliasema hayo jumane hii alipokuwa anaendesha mkutano na wakulima. Report hii ni kwa mjibu wa reporter wetu Space Kaktasi Kabanyana anayetumkia radio Isanganiro mkwani. Bubanza tukienderea na tarifa ya habari katika sekta ya utawara Kanoni mpia za maadi wakutoa huduma za Athia Zitakazo toka punde tu katika kitabu kipia Zitasimami ya kila mtu kutoka mundo wa utunzaji Hadi mfanyakazi kazi wa kiwango chajuu Na zita zingatia hata adhibu kwa wale watakao kiuka kanoni hizo Ni matamshi yake msaidizi wa wizara ya Athia jumatano hii Katika semina ya uthibitishaji wa number hii na wada wote katika wanja wa athya. Dr. Onesforo Nzigila Baja na wanyesha kuwa hii italeta manufaza zaidi hasa kwa hakuna mfanya kazi atakaye zubate na atakapo kuwa kazini. Anakarimaniwa na mojize misago katika lwa kiswahili Tumuskiriz. Ni, kitabu, kitabu, kilimu, ni daftari lenye sheria na kanuni kwa fanya kazi wa kwa mganga daftari hilo lina pia maelekezo ya waganga wakati wa mpokezi ya wagonjwa katika daftari hilo kuna pia athabu kwa wale ambao watakiuka sheria hizo na kanuni daftari lilu kuwepo likuwa linahusu husu waganga peke lakini daftari la sasa linahusu husu wafanya kazi wote wazanati na ospitali ikiwa ni yuli wakufagia wakuelekeza wagonjwa au yule ambaye anayepokea hela kwa mganga na hata yuli ambaye hatoi huduma kwa wagonjwa ni daftari nalo agiza sheria wafanya kazi wote ospitalini. Daftari hilo litakuwa na faida kubwa kwa sababu kuna wakati unakuta muguzi ame ezuba wakati anahudumia mgonjo wakati jariko Shukrani mojize misago na kwa kuhitimisha tarifa ya habari hii katika sekta ya kijamii lakini mkwani mujinga ni kwamba kutosaidia na katia wenzi wandowa katika kazi za kirimo ni moja wapo ya sababu za upungufu wa mavuno ya chakura katika kaya katika eneo la kamara magambo trafani buti hinda mkwani mujinga wanawake wengine wapatika nao katika eneo hilo wanadalamikia wamezao kuwa wanavuti watu na uchimbaji madini wakipuzia kazi za shamba utawara trafani buti hindi nda unathibitisha hali hiyo ukieleza kuwa hii ya weza kuwa kisa na mkasa kwa upanda jibei wabzi akura tarafani ni humo. Mengi zaidi na omer nduwayo. Hapo gabowili Narima, Oyoaye, badi yabanawake hao ha, wa kazi wa kijiji kama Ramagambo, tarafa Butihinda mkoa ni wanaeleza kuendesha shughuli za kilimo pekee yao huku waume zao wakijishughulisha zaidi na uchimbaji madini. Baadhi wanaamini kuwa kijiji kama Ramagambo kina wachache kuliko vijiji vingine na kwamba wachache wanaopatikana hawapendi kilimo. Chanzo cha Chagua uchimbaji madini Wanadani kuwa ukosefu wa ushirikiano Kati ya mme na mkewe Ni chanzo cha ukosefu wa chakulatosha Kwenye familia mara Marachache wanaume Husaidia kupitia pesa Kwa wafanya kazi Mara wanapofauru kuingiza kipato Kwenye dhahabu Baadi ya wanaume Wanaeleza kushiriki kwenye kilimo Kwa kununuwa viwanja Na kulipa wafanya kazi Wanausaidia mama wamugi Kwenye kazi is jumbani. Fidel Tunguhore, Katibu Mtendaji wakudumu Tarafani Buti Hinda, anaeleza hali ya kutoungana mkono kikazi kwa wanandoa Tarafani Buti Hinda kuwa ya kweli. Anaamini kuwa ardhi ya maeneo hayo huchimbuka ila anadai wakulima kuwa wachache huku watumiaji wakiwa wengi, hali inayopelekea bei za vyakula kupanda sokoni. Bwana Tunguhore haelewi ukosaji wa chakula tosha kwenye familia. huko mazao yakiwa kiwa ya zaidi tarafa ni humo. Shukran Omer Nduwayo. Na hapa hadi hapa mpenzi msikilizaji zaaji. Sina raziada isipokuwa kutole ya shukranizangu za dhati. Uliye kuwa ukitega sikio sikivu habari hii. Shukrani zangu pia za dhati zimwende ye mama Serafine hakizimana liye ni unganisha Mimi Jerome hakizimana ambaye ni wafikishia tarifa ya habari hii. Na wageni ni kwa takia ni kila heri. Tukutani hapo saa kuminamoja. Muzika